most. Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. Tessék. Én azért előtt van, mert én a Nemes vagyok. Szia, Gábor. Ja, ebben akkor tök jó. Az tök jó. Éppen most küldtem neked egy... egy azt hittem, hogy ki maradtunk. Nem, nem, de ne, Nem, nem, ne, akkor, no, az... sőt, de... Jó, figyelj Gábor, úgy beszél, hogy időnként kihagyások vannak a műsorban, tehát e, azt tudod, neked ott Belgiumban meg kell érezned, hogy mikor vannak kihagyások, és akkor te neked is ki kell hagynod. Ez teljesen jó egy egybees, és nekem is kihagyások vannak az agyamban, hogy ideje, úgyhogy ez így rendben van. Azt olvastam, fül, hogy miközben te diszidáltál Belgiumból, jó érzékel ott valami hatalmas vihar volt szokott lenni. Hát egyébként, amennyire látom, nem csak Belgiumban volt, vihar, hanem egész Észak-Európában, tehát ennyiben. De te nem Észak-Európában? Figyelj, Belgium nem Észak-Európában van, vagy elmozdult? Jó, most Észak hozzánk képest Észak, igen, nem volt kert tehát Észak-Nyugat-Európában, tehát Anglia, Észak-Németország, Belgium. Szóval olyan, hogy valami csak Belgiumban legyen, az nagyon ritka, mert ez egy nagyon pici ország. Még nálunk a miénkénél is kisebb egy a Magyarországnak a területe. Úgyhogy, ha itt valami van, akkor az van Hollandiában is meg mindenhol. Mit gondolunk Irakról? Tudom, ez most váratlanul jött, de mégis te egy külpolitikus vagy. Nem volt egy sikerstor és akkor finoman fejeztem ki. Jó, de ugye most arról irkálnak a külpolitikus firkászok, hogy ott ilyen polgárháború készül. Igen, hát szóval ugye volt két busz, mind a kettő háborúzott Irakkal. De az egyik okos volt, az az idősebb, és azt mondta, hogy jó háborúzunk, már úgy értem, akkora volt, az még a Kuwaiti háború, de nem megyünk be Irakba, nem döntjük meg a rendszert, nem próbálunk ott valamit csinálni, mert az nagyon könnyű volt valahova bemenni, de aztán, hogy megy ki az ember. Nos, ez az, ami a ifjabbosnak és az utódainak nem nagyon sikerült. Jó, de Gábor, te ezt jobban értesz, mint én, ez nem egy egyedi eset, most lehet sorolni Afganisztántól keresztül, akár a hajdan volt Szovjetunió, vagy aztán az Egyesült Államunk, valami érdek mégiscsak van benne, valamiért csak rendszeresen megteszik, bár legutóbb Szíria ugye megúszta, és az egy elég jelentős ellenpélda, uh, Emögött titkosszolgálati dolgok húzódnak meg, a hadiparnak, hogy le kell selejtezni néhány ezer rakétát, vagy mi áll? Is-is, én nem tudom, én nem látok bele ezekbe a... Mert azért gondolom, hogy azok a szempontok, amelyeket te megfogalmazol, ha ifjabb George W. bush nem is volt meg, azért a környezetében biztos volt egy nemes Gábor, aki ugyanazt mondta, mint te. É, nekem van egy szörnyű gyanúm, én nem mondom, hogy ez a döntő de azért ha valaki megnyer egy háborút az jót tesz az elnökségének az újraválasztat. Azt mondta meg nekem, édes fiam, hogy utoljára ki nyert meg háborút? Jó kérdés. Hát az biztos, hogy az amerikaiak és a Szovjetunió illetve meg anglia szövetségesek megnyerték a második világot. Jó, ne, azután azután. Ezen nincs vita. Hát azután ugye az az Amerikai virágra szóló sikereket avartak, például a Grenadában, nem tudom, emlékszel -e rá. Igen. Amikor, amikor egy 2000 fős szigetet elfoglaltak, és azt tényleg sikerült. Ugye az a baj ezekkel a háborúkkal, és tényleg ez az, amit. És azért mondtam, hogy, hogy ugye két busz volt, és mind a kettő ugyanaz a pártoshoz tartozott, és ő ugyanaz a családhoz, és mégis az egyiknek volt annyi érzése, hogy azt mondja, hogy, hogy nem. Tehát, ez a kérdés egy jó. A háborúkat nagyon nehéz megnyerni, mert ha meg is nyered, utána mi van? Mi lesz utána? Mi? Először is egy háború mindenképpen a abstart tönkreteszi azt az országot. Tehát nézd meg, milyen volt Jugoszlávia mondjuk a 80-as évek elején, és milyen most, úgy külön-külön, meg együttesen. Már úgy értem, a, a utód országok. de ugyanez áll. Egy csomó egy más konfliktusa is, most én ilyen kis konfliktusokról beszélek, mert van ez a karabaki konfliktus, ugye, az azeriak és a az örmények között. Az és örmények a világtörténelem során mindig írtották, és, és nem légy el szeretni én, pontosabban inkább az azeriek vagy a törökök, mert az örmények szemszögéből az azért törökök. Ö, mindig írtották az örményeket. De, de azért. Amikor volt egy, én ott voltam abban a szovjetunióban, akkor volt egyfajta nagyon törékeny egyensúly. És az biztos, hogy jobb volt, mint amikor van egy háború, halottakkal, újabb sérelmekkel, abból soha nem lehet jól kijönni, és ami a legszörnyűbb, és ez amit amit nehéz megérteni, az áldozat is deformálódik. Tehát nem úgy van, hogy, hogy, hogy van a jó meg a rossz, és akkor majd a, a, a rosszot azt betesszük a sarokba vagy bezárjuk a börtönbe, és akkor mondjuk, ez a jó, visszanyeri a jogait. Nem. Sajnos a jó deformálódik. Nem mondom, hogy a rossz lesz, de, de nem lesz olyan, mint volt előtte. A sérelmek nemzedékeken keresztül előjönnek, hordozzák, a gyerekekbe beleoltsák. és és ebből semmi jól rendszer. Az, hogy a háború helyét, ezt most itt rögtön, tehát lehetséges hogy orbitális baromságot mondok, átvette a terrorizmus. Az egy tartós jelenség, hiszen Európában. Olyan hosszú békeperiódus, mint ami a II. világháború után volt, talán sose volt, de lehet, hogy most történemből is megbuktam, de valójában ez a mi evolúciónk eredménye, vagy ez valami ellustulás, vagy azt mondod, hogy te külpolitikus vagy és nem történesz? Hát az utóbbit is mondhatnám, de én nem hiszem, hogy a háború két átvett a terrorizmus. a terrorizmus nagyon csúnya dolog. Biztos, hogy felerősödött, biztos, hogy olyan soha nem látott lehetőségekhez jutott a modern technika, a modern távközlés, meg, meg minden egyéb következtében, meg hát a, a globalizáció következtében, tehát, hogy mindenki bárhol mozoghat, hogy egyik percben itt vagy másik percben több ezer kilométerre terel alatt. De azért nem vette át a szerepét, én inkább azt hiszem, hogy a háborúknál ma a terrorizmust föl lehet használni, tehát egészen triviális módon, például Indokként. Hát az iraki hábor, amit kérdeztél, ott például a terrorizmus, vagy a terrorizmus fenyegetését, vagy veszélyét, tőlhasználták indokként, mint ahogy Afganisztánt is azért szállták meg, mert ugye a talibánok onnan terorista cselekményeket hajtottak, vagy a talibánoknak, a, a, vagy a táliboknak a... a... Jö, de ha én most nem mondok meg, egy orbitális baromságot, a szeptember 11-ében, mintha lettek volna szaudarábiaiak is, az Egyesült Államoknak mégis hagyományosan jó viszonya van szaudarábiával. Igen, ja, hát ez. Egy, ez a dolognak a, a pikantériája, hogy, hogy hát ugye nemzetekre ma már nem nagyon lehet ezt behatárolni. Hát Oké, okay, ő... Afganisztára mégis haragszanak, Szaudarábiára Arábiára meg nem. Igen, mert Afganisztánban nincs olaj. Szaudarábia pedig a legfontosabb közelkeleti, egyik legfontosabb közel-keleti szövetségesük hatalmas olajkészletekkel. De hát azért azt tegyük hozzá, hogy nem a szaudarábiai kormány, bár hát, vagy nem a szaudarábia uralkodó maga volt az, aki ebben részt vett, hanem hát szaud állampolgárok. De hát nagyon, nagyon, nagyon egyszerű az átjárás, mondjuk az uralkodó család és, és Bin Laden között, tehát könnyű kimutatni a kapcsolatokat. Ez nem olyan kapcsolat, hogy, hogy az uralkodó mond valamit, hanem. hanem te jóba vagy, ezzel jóba vagy azzal, és hát Saudarábia alapvetően mégiscsak egy nagyon erőteljes, nem egyszerűen Mohamedán állam, hanem egy Vahabita Mohamedán állam, ez az isztának az egyik legharciasabb és nézetem szerint legveszélyesebb ágazata. Különösen azért, mert, mert egy állam áll mögötte, vagy több állam áll mögötte. És ezért, e, hát bizony-bizony, e, akkor, amikor, amikor a terrorizmus harcról beszél a nyugat, akkor, akkor egyik szemét beújtja. Viszont a hossz ideig most voltál Magyarországon, aztán fogtam magad, és visszamentél Belgiumba. Hogyan ment az acceleráció ide és oda? Oda és vissza? E, hát ez ma úgy van, hogy föl kell az ember... 6 órakor elindul. Ugyérségeket beszélek, nem aceleráció, hanem asszimiláció, már a szabakség eszembe. Jó, jó, de, de, de azt akarom mondani, hogy azáltal, hogy minden ilyen gyorsan megy, a, a, kérdés, a kérdés maga is másként vettődik Tehát föl. Tehát fölkezd reggel Düszelbe, és délben már testen ebédelsz. Ez, ez egy kicsit az, az, hogy összemossa a dolgokat. Most a szójon értelmében, hogy, hogy hát igen, itt is vagyok, ott is vagyok. Az egy másik dolog, hogy Magyarország meglátáson szerint sajnos majd egy, egy meglehetősen rossz kedvű ország. Tehát, és ez azt hiszem, hogy... Jó, de a Gábor, találkoztunk. Hogy állj, hogy tetszett a film? Én teljesen le voltam nyűgözve. Volt Éppen akkor voltam a hompolánál, amikor te Uh, moziban voltál, és a magamban kacagtam, hogy még mindig a moziban vagy, még mindig a moziban vagy, aztán fogtam magam, és megcsaltam a honpolát, és elmentem a Dunaplázába, ez egy termékmegjelenítés volt, oda is voltam a filmért. Te hogy voltál vele? Hát én először is, ugye, ahogy, ahogy mondtad, még mindig tartott, még mindig tartott, hát egy film, amelyik három óráig tart, az azért köseföl Szóval, na most én úgy érzem, hogy ez a film nem kötötte föl, tehát először is, Legalább dupla olyan hosszú volt, mint, mint kellett volna lenni, tele ismétlésekkel, tele túlzásokkal. Én nem voltam olyan nagyon És az öcséd? Ő se. Ő se ő, hát alapélmény volt, hogy hosszú. Tehát most a szó olyan hosszú hogy hogy nem... nem, nem kellett oszú. pisírnád közben? Nem, köszönöm, ez nem volt probléma. Van olyan McDonald's Burger King eh, bevásárlóközpontban, Belgiumban, vagy bárhol, ahol te voltál, amelynek nincs saját WC-je? Hát nem próbáltam kire ez. Nem csak arra gondoltam, hogy konkrétan például a Mamutban, eh, de talán a Duna is tele termék megjelenítések, hogy, hogy, hogy ott az áruháznak valahol 50-60 méterrel arrébb levő WC-jében kell elvégezni az embereknek a dolgokat. Belgiumban te, vagy ha akár más élményeidet vesszük figyelembe, ott is e, ilyen kilós patogatott karicákat, telep és nachos, meg különböző italokat nyomognak az emberek filmek közben? Ö, igen, igen, de ez érdekes módon Spanyolországban sokkal jellemzőbb, mint itt, mint Belgiumban. Spanyolországban ott zabának az emberek? mindig valamit tartanak a kezükben, a belgák nem annyira. Na úgy értem, hogy a kezükben, amit a tenaszájukban nyomnak. Az európaiak tőlünk nyugatra mit csinálnak az egy és ötszentesekkel? Mm. Könnyen megválnak tőlük, vagy pedig? Igen tehát, igen, tehát ami nagyon érdekes, hogy például ilyen szegény, legény ebbek át a felkeresett boltokban is vannak ezek a kis ilyen uh -huh. bedobók, de azok általában ilyen plastik, ilyen műanyag, pohara. És mire gyűjtenek? Igen, és akkor ugye... De mire gyűjtenek? Köztak, szerintem a csemézet kávéjára, de ezt úgy nem kötik az orromra. Tehát nem valami nagy karitatív tevékenység. Nem, nem, nem. Nem, ez, ez nem játsszák el ezt, nem, nem. Igen, de itt most a Wall Street Farkasa előtt valamit akartam tőled kérdezni. Most jó, hogy kimondtad, hogy melyik filmen voltunk, mert ez eddig nem hangzott el. Arról azt akartam kérdezni egyébként, hogy az internet használat, hiszen uh, mi ebben a központban azt éltük meg, hogy az utolsó pillanatban hogyan lettek jegyek. Uh, az internet használat mennyire más Magyarországon és Belgiumban? Mármint ahogy a hétköznap része. Hát talán annyiban, hogy Magyarországon az internet használat nyilván a nagyvárosokban elsősorban jellemző, Belgiumban csak mindegy, hogy hol vagy, tehát nincs különbség nagyváros, kisváros, falu, vidék között, szóval mondjuk ez már az ország méreteiből is adódik, de egyébként is, tehát itt egy, egy ö, vidéki kisváros, vagy egy, vagy egy falu, vagy nem tudom mi, nem különbözik az életmód, az, az életminőség, és, és hát az internet ellátás szempontjából, sőt, ö, azok a barátaim, akik, akik Brüsszel közigazgatási határain kívül laknak, azok, azok jobban jártak, mert, mert jobb szolgáltatójuk van, mint nekem, nekem az állami utat. Arról beszéltél, hogy rossz kedvi ország, de ezt miből tapasztaltad? Hát emberekkel beszélgettem, és úgy tűnt, hogy még mondok valamit, az utcán mennek az emberek. Szóval nem hát, nem, nem hát szó. De láttál te ebben minőségi különbséget, ami egy éve, két éve, öt éve, tíz éve volt, beleért, hogy az ember ezzel kapcsolatban tíz évvel ezelőtti emlékeket nem nagyon hordoz magában? Nem tudom. Ezt most összehasonlító vizsgátókat nem tudok végezni. Az biztos, hogy az emberek nem mosolyognak az utcán, nem vigyorognak, hogy dühösek, dühösek egymásra, dühösek a hajléktalanokra, dühösek a kéregetőkre, dühösek a másik autóson, hát ahogy az autósok Magyarországon viselkednek, hát az az, az frusztrációt mutat. Tehát minden autós abból indul, hogy a másik az önnek ellensége, és, és ha ő nyer, akkor a másik veszít és akkor ez milyen jó. Most itt, ez, ez, ez nincs, abszolút agresszívak az autósok itt, tehát sosem tudom, hogy megáll, vagy nem áll meg, de ez, de ez egyszerűen stílus. Tehát, fő, fő hát a zebrának azt a szentségét, amit egyébként már Szlovákiában megél az ember, nem is kell már Ausztriába menni, az nem nagyon működik. Hát Belgiumban sem. Belgiumba sem. Nem? igaz, az utolsó percben megállnak, de úgy nem működik, hogy, hogy a, az autósor az simán megáll a, a zebrán, és úgy áll meg a zebrán, hogy ott pakar mindent. Tehát nem csak nem tudsz átmenni, hanem át se látsz. Tehát például nem látod. Ezért nehéz így átkelni, nem látod magát a lámpát sem. Hány éves kortól van jogosítvány? Tudom, újabb házi feladat. Igen, szerintem ö, úgy, mint nálunk, de azt valamit mondok, azt tudom, hogy, hogy a bicikli arról folyik, hogy a motorbicikli jogosítványt le kéne engedni 14-et. De abban gondolom, hogy szerepet játszik a köpcenti, nem? készülni fogok, és a következő órán beszámolok róla. A édesapádnak uh, mikor volt uh, autója? Hát ővé volt az egyik első autó az utcánkban, és onnan tud emlékszem rá, mert tudom, hogy nagy vita volt a anyámmal. Anyám azt mondta, hogy hát, ha, már, ha már lehetnek, akkor inkább hűtőszekrény, és akkor aztán azt mondta, hogy az nem olyan fontos. És szerintem nekünk már 61-be volt egy sárga bardburgunk. Neked mikor? Hány éves voltam, amikor autód lett? A saját első autóm? Hát az első autóm egy szolgálati autó volt, amikor 34 éves voltam Berlinben, és akkor olyan 35 éves koromban vettem az első autómat, de az rögtön egy szuper autó volt, egy norvég diplomatától levetett Audi, nagyon jó volt. Hány éves? Kettő. Belgiumban ha van eladási statisztika akkor újabb házi feladat vajon milyen autók vezetnek Tehát milyen autót vesznek leginkább aztán második, harmadik nálunk idén azt hiszem, vagy tavaly az Opel megelőzte a Suzuki-t nem. nem a Ford előzte Soka. meg jó, utána nézek, autó, eladás igen, kipus, jó föl van írva meg azt is már néznek, hogy mennyi a belga átlagautó éve tehát, egy, egy, no. egy, tehát mennyire mennyi lehet. Igen, de... Mennyire vannak sokan olyanok, mint te, hogy nincs saját autód? Hát attól függ hol lakik. Hát, ö... A környezetedben igen. a nődnek van autója? Nincs, nincs. Neki sincs. Sok ember van a környezetedben. Biciklid már van. Nincs. Hogy az bérj? Egy biciklink van kettőnknek, igen. Igen. Nem használjuk. Érdekes módon Madridba inkább. Milyen idő? Van? Hát, amikor tegnap megérkeztem, akkor zuhogott az eső, most csak csöpörök. hány van? Uff, nem lehet sokkal idegen, mint Magyarországon. Tehát szerintem olyan 6-7-8, nem tudom, majd lesz. Hát ma most nem még, de. Szerinted osztoporúzisa lehet a Merkelnek, hogy csak úgy fogta magát, elesett és teljesen összetörte magát? Mm, nem, nem hiszem. Hát ez az elesés, ez... ez ez az olyan dolog, hogy ebből bármi lehet. Hát egyébként azt nem tudom, hogy ezzel összefüggje, hogy ma itt lesz Belgiumba, tehát az EU-ba a Steinmeier és a Gabriel, tehát a két szociáldemokrata, ugye, a külügyminiszter és a gazdasági miniszter, és Merkel nem. De, de Merkel az megmondta, hogy most három, három hétig nem utazhat se, hova se, lemondták talán Luxemburgba, vagy Lengyel, és Lengyelországba ment volna, ma kormányülésen lesz, ezt olvastam, vagy amikor tenni beszéltem az Angelával, ezt mesélte, kicsit bottal jár, de nagyon igyekszik eleget tenni a feladatainak. Na most, a bottal jár, az nem osztalóborzó is a buta, mert akkor, akkor mégse törhette magát annyira összönni schumacher sokat? Nem vagyok orvos. Schumacherről sokat, sokat Belgiumban? Persze. hogy hogyne, persze. Hát ez, ez ilyesmi a is, persze. Nem volt. Ezek, Ebből a szempontból a világ teljesen nemzetközi vált, tehát a sport és az ilyen... ilyen... De arról is hírnak, hogy a dajcsék megvették az MTK-t? És hogy a torgellét le leigazolták, aminek a jelentőségét én nem látom, de biztos van. Utána nézek, nincs kizáró, hogy van egy olyan sportlap, amely erről is ír, de azért a magyar foci még nem szerepel a címlapokon egyelőre, bár jobban teljesíti. Mi a mai programod, édesem? A mai programom, hát bemegyek a, a Unióba, ugye? A bizottságba, a, a 12-kor van a szokásos sajtóértekezlet, azon mindenképpen ott leszek. Meg elintézek néhány dolgot. Egyébként maga az EU állítólag ilyen, ilyen takarékvángon még, tehát ilyenkor még nem nagyon mennek vissza a munkatársak. A főnökök már itt vannak, itt már ugye fogadnák mindenkit. Meg benézek abba az általam felfedezett és kihasznált könyvtárban, ami itt van szemben látom az ablakomon, hogy most már földgyűjtották a villanyt, úgyhogy mindjárt mehetek oda, és elolvasom a friss európai lapokat, amelyek ott vannak már tízkor, kor, vagy nyolc vagy kilenckor. Van-e olyan program, amit kifejezetten vársz? van -e olyan program, amit kifejezetten nem vársz? Kifejezetten várom azt a programot, hogy 29-én jön ide a Ahmed Jamal, amelyet vettem magamnak jegyet. Mennyibe kerül? Aki egy úgy, és nem hát az nem volt speciál, olcsó. azt hiszem, hogy 30 euró volt a jegy. semmi, én el akarok menni a Neil Young, az azt hiszem 80 euró. Igen. Ö, tehát az, az az, amit nagyon várok. Hol lép fel? Ez egy klubban lesz? Ó, de hogy, ó, de hogy a legnagyobb, tehát a bozárba a legnagyobb koncertteremben természetesen. És, és, és valahogy nagy nezen sikerült nem egy olyan jegyet a valamelyik ilyen, ahogy ahol megbeszéltem ott az eladóval, hogy, hogy, hogy ott nincs előtte osztó, mert szó, hogy rálátok, meg hogy merre van tájolva a zongora, és hogy rálátok a kezeire, szóval ilyen szempontokat az figyelme vettem. És ami, ami meg a negatívum, hát az az, hogy a lakásnál ő megjön, valamit szerelő, meg kell magyarázni, hogy a ventiláció zúg, és hogy ez, ez a szellőzés, és hogy ez, ez, ez, ez nincsen be. És ugye a probléma az, hogy ráadásul ezzel még nyelvi nehézségén, tehát nem nyelvi nehéz hanem egyéb vannak, mert a a szerelő úr, vagy, vagy a, a cég tulajdonos az egy magyar. Beszélj szépen. Szervusz Gábor el kell, hogy köszönjenek, mert 3341 van. Igen, is, viszont hallásra. Viszont hallásra nemes Gábort hallották Brüsszelből. És most. Közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. Jó reggelt lehet? Te mit szólsz ahhoz, hogy lehet, hogy megváltoztatják a trafik azt a részét, hogy ilyen fúliát kell tenni az ajtóra, és attól nem lehet belátni, emiatt viszont baromi sokan betörnek, és most mégse lesz ilyen fúlia rajta, és hát ha akkor kevésbé törnek be. Szerinted a trafik törvény egyik leglényegesebb elemét változtatják meg, illetőleg E, vajon sejthető volt-e, hogy ez a lefóliázás az fogja eredményezni, hogy többen fognak betörni? Hát az utóbbi kérdésre <coughs> a válaszom az, hogy mivel nem vagyok betörő, meg nem is voltam, ezért ebben az összefüggésben sem biztonsági szakembert, tehát ebben az összefüggésben soha bele se gondoltam. De abba belegondoltál-e hogy miközben azok humorizálnak, hogy ilyen pipsókra emlékeztetnek ezek a boltok, valójában azért emlékeztetnek rá, mert szerintem a jogszabálya egyáltalán nem harmonizálva, sikerült olyan fényreklámokat találni, amelyik azt mutatja, hogy nyitva-open, oroszul mi nem tudtetik, fel fogalmam sincs, amik egyébként korábban elsősorban ilyen szexboltok kirakatában volt látható, hogy ezek voltak-e a legolcsóbbak? Vagy? Mert ugye volt egy csomó olyan szabály, hogy mi mindent lehet feltüntetni ezen boltok közvetlen környezetében, és szerintem ilyen ópen nyitva táblasa lehetne, a magyar leleményesség azonban mégis ezt hozta létre. Hát a trafikügy meg a szexhopok -ok között az a különbség, hogy a trafikügy az erköstelenebb volt, mint a szexhopok. -ok. Szerinted mi az oka annak, hogy hasonló döntést nem született a ügyben? Még nem született. Tehát azt gondolod, hogy lehet, hogy fog majd születni? Hát, ugye én csak ilyen másodkézből származó információim vannak, amelyek lehetséges, hogy simán régi hírek, de hogy de hogy én úgy tudom, hogy ezért ebben minimum gondolkoztak, hogy a piát hogyan lehet. Mit gondolsz arról, hogy egy időre korlátozták, illetve megszüntették különböző nyerőgépek alkalmazását, aztán pedig megbízható emberek számára, bár ezzel nem gúnyolodnék, mert ez a megbízható, ez a törvényszövegben e, jól elolvasható volt, hogy nem egy subjektív kategória, ismét lehetővé tettek, tették néhány koncepció kiadását. Vajon, amikor a megszüntetés volt, benne volt-e az, hogy aztán megfelelő személyeknek kiadjuk, mert a bevételre viszont szükség van? Kinek van szüksége a bevételre? Annak, aki megkapja a koncepciót, vagy az államnak az adóra? Hát erre a kérdésre nem fog tudni válaszolni, mert ennyire közel nem vagyok se az államhoz, sem pedig a tulajdonosokhoz. Ami a pénzhez való viszonyulást illeti. Az én pénzemhez, a te pénzethez, az állampénzhez Reggel hallgattam talán egy dékás politikust, aki fújta azt, amit annak idején még amerikai filmekben hallottunk, de azt aztán baromira átvették, miközben maga a tudat azt szerintem nincs ott a közpénzekkel kapcsolatban, mert hogy mi állampolgárok nekünk jogunk van tudni, hogy az adófizetői filléreinkből Uh, szerinted az embereknek kb. eszembe egy másik kérdést csak akkor nem el fogom felejteni ezt szóval, hogy szerinted a pénzhez való meglehetősen álságos viszonyulás az mikor fog Magyarországon megszűnni? Illetve ha, illetve vajon mi lehet az oka? Igazából nem a pénzhez van Magyarországon álságos viszonyulás, szerintem az egészen gyakorlatiassá vált. Üh. Sokkal inkább szerintem a, a vagyonnak ahhoz a részéhez van, ami a sikerhez kötődik. És ennek két oka lehet, az egyik az biztos van valami általános irítség Magyarországban, vagy a magyarokban a sikert illetően. A másik az, hogy, hogy sajnos az elmúlt 30 év az, abba, az tele van olyan tapasztalatokkal, hogy a, a siker az... Nem életett volna létre, tehát az egyéni siker, anélkül, hogy az illető nem svindlizett volna, ne lett volna, ne csalt volna adót, illetve ne lett volna valamilyen ö, olyan kapcsolata elsősorban politikai döntéshozókkal, ami neki vagyont jelentett volna. Ugye? Ebben a szemléletben azért 1990 elég jelentős mondhatni minőségi változást hozott, mert 1990 előtt is volt ilyen jelenség, de nem olyan mértékben és olyan tartalommal, mint most. Azért mondtam ezt a 30 évet, ez inkább jelzésértékkel, mert ugye 90 az, az egy változó, változ, nagy változás volt, de, de bizonyos szempontból nem volt tökéletes az ura, tehát ugye ez a, ez a, ez a vállalkozás a azért már korábban elindult, elindulhatott, ö, és aztán nyilván ez egy sokkal nagyobb szabadság mellett nagyobb lehetőséget kapott a rendszerváltás után. De ugye mindig ez, el, egyrészt ugye vannak az ilyen, ilyen szervezetbűnözők, akikkel, akiknek a vagyonáról tudunk, vagy gondoljuk, hogy ők illetve hát tekintetben most egy... például a cukormafiát ö be lehet helyettesíteni a korábbi olajszőkítőkkel? Nem követtem ezt a cukorügyet, úgyhogy nem tudom, de hát minden ilyen ügy, ami, ami egyébként jövedéki adóba, vagy valami hasonló, vagy áfával, vagy ilyesmilyen kapcsolatos csalás jelent, az, az ott, ott mindig megjelenik. Ja, hát ugye a Hofi az, csak most egy beszéltettem, zseniálisan mondta, hogy, hogy az a korrupció, amiből engem kihagynak, de E, vajon a korrupció mértéke, illetve a korrupcióhoz való viszonyulás, az mennyiben változott az elmúlt hozzá hozzátéve 90-et, mint fordulópontot, vagy nem fordulópontot? Uh, nagyságrendileg, én nem tudom, én nem vagyok ilyen korrupciókutató, nagyságrendileg... Nem a személyes tapasztalataidra al is kiegyezem? Uh, a te szakmád azt tud korrupt lenni, vagy nem? Hát az én, az én szakmámban nehéz az a fajta korrupciót ö, ö, felfedezni. Ö, igazából ugye korrupció az inkább ott jelenik meg, ahol, ahol állam és, és a privát szektor találkozik, és ahol az állami államnak, az állami szerveknek van joga bizonyos dolgoknak. Oké, okay, egyébként korrupciónak tekinthetjük-e azt, amikor kijön hozzám a maszek, és én nem adok neki, pénz, nem adok neki számlát? Ilyen, porocum, nem ad ő nekem számlát, és ezt tudom, veszem. Ez vajon korrupció-e, vagy ezt másnak nevezzük? Nem, és szerintem ez adócsalás, ez nem korrupció. Egyébként a privát szektorban is van korrupció. A hálapénz az, az, az korrupció, vagy sem? Ez, hat, ez nem tudom, ez határeset, mert ugye az... Hát azért vannak extrém példák, de azért alapvetően nem azért... Tehát hogyha mi nem adunk pénzt, az nem azt jelenti, hogy semmilyen szolgáltatást nem ad az egészségügyi intézmény, illetve az egészségügyi intézményi dolgozó, hanem azt gondoljuk, hogy a szolgáltatás színvonal lesz magasabb. Én nem tudom, hogy ez korrupció ebben a forrában, valószínű tette több vannak korrupciós egyekben, de az én számomra az igazi korrupció az, amikor egy ügyletnek a létrejötte, vagy egy tranzakciónak, vagy egy viszonynak a létrejötte, attól függ, hogy az ember tol-e pénzt, vagy sem. Tehát ugye hogy a korrupció van a privát szektorban is, például a beszerzés, az tipikusan egy ilyen. Jó, ha itt tartunk, akkor egyébként korrupció -e az, amikor olyan jogszabályokat hozok, amelyek lehetővé tesznek olyan döntéseket, amelyeket utólag azért nem lehet jogilag kifogásolni, mert egyébként a törvény szövegének megfelelnek, miközben szurkapiszka újságírók azzal vádolnak engem, hogy ez növeli a korrupciót. Ez a korrupciónak a legmagasabb formája, ugye ezt nevezik úgy, hogy state capture, amikor, amikor az államot, ugye leginkább a jogszabályalkotást ejti fogságba a, a, a korrupciós folyamat. És Ez egy láncreakció egyébként, amikor ezt a törvény létrehozza, mert emellé ugye meg kell teremteni azt, hogy akkor az ezt ellenőrző szervezetek se tudjanak ebben fogást találni az alkotmánybíróságtól a gazdasági versenyhivatalig. Hát igen, és ugye a legmagasabb formája ennek a state az is, az, amikor, amikor már az államot ellenőrző szerveket is a befolyásod alá. Hogyan üresedik ki az államot ellenőrző szervezet tudatilag és nem tudatilag, amikor azzal szembesül, hogy csak annak nem tehet eleget, amire egyébként hivatott lenne? Gondolom, hát, ez egy folyamat. És ugye nekik... De tudsz-e gondolkodni az ott dolgozók fejével? Abszolút, abszolút. Tehát ez De milyen az, az autó, amiben nem működik a fék, vagy csak akkor működik a fék, hogyha az igazgató bekapcsol egy gombot. Hát ki, ez egy folyamat, ami abban, abban, amiben ugye megjelenik az, hogy, hogy megjelennek olyan, olyan felső, közép és felső vezetők, akiknek a, a feladata az nem a nem elsősorban az, hogy a, az intézmény funkcióját megfelelően ellássa, hanem az, hogy az intézmény úgy lássa el a funkcióját hogy azokat a politikai és gazdasági érdekcsoportokat, illetve azt a szervezett bűnözést, úgyhogy is gazdasági érdekcsoportnak föl lehet fogni, annak a, az érde, érdekei ne sérüljenek. Nem. Aki itt dolgozik, az ehhez könnyen alkalmazkodik, vagy csupa olyan ember dolgozik ezeken a helyeken, akik tudatilag ilyen mértékben befolyásolhatók? Is, is. Tehát nyilván van, aki elmegy, van, akinek rettenetes problémát okoz, és mégis csinálja, hogy ne felejtsük el, hogy azért Azért az egzisztenciárt is jelent, hogyha valakinek van egy munkahelye, és most azért nem annyira könnyű munkát találni, tehát, hogyha mondjuk belekerül valaki egy olyan, vagy dolgozik valaki egy olyan államigazgatási intézménynél, amiben történik egy ilyenfajta változás, ami elő szakmailag vagy gyerkölcsileg nem tud azonosulni, akkor is megmaradhatott, hiszen ne felejtsük el, ha el kell tartani a két vagy három gyereket, vagy akár csak egyet is, akkor nem biztos, hogy ő, ő forradal már lesz és azt mondja, hogy már pedig akkor inkább az utcán megyek, vagy inkább megyek közmunkára. Ez a mechanizmus, amit, amit mi most leírunk, vagy te most leírtál, vagy én most leírtam, mennyire, e, a, a, mennyire ismert véleményed szerint e, a lakosság számára? Hát ezt megéltük, tehát az egész rendszer ez volt, ugye a rendszer önmaga egy óta. De a mostanit. Volt. A mostanit. Hát a kérdés valójában arra irányul második menetben, hogy ennek a szinte ellenállásmente, ellenállásmentes elfogadása mögött mi húzódik meg? Nem tudjuk, hogy ezt a társadalom elfogadja-e. De azt sem látjuk, hogy nagymértékben tiltakozna. Még hát azért óvégatnak az újságba, ugye nem meg az ember találkozik a karácsonykkal a Jó, de hát ennek a legeklatása a példája egyáltalán az eklatás fokozható, a közgép hirdetése a népszavában, ami ellen tiltakozik a népszava, majd amikor elmarad a hirdetés, akkor azt írják, hogy büntetik őket. Igen, ugye ne felejtsük, hogy a hirdetési piacnak is megvannak a maga sajátosságai, mi egy újságnak marasság arra kell, hogy egy média. Felületnek arra kell felkészülnie, hogy ha a megfelelő dolgokat nem hoz le hirdetésre, akkor nem tud megélni. Valójában ez összefüggésben van-e azzal, hogy megszűnt a szocializmus, de a kapitalizmusnak azt a válfaját, amely a szabad vállalkozást minden szempontból lehetővé tette, a sose éltük meg. Egyáltalán olvasta-e Pokács a Zoltán vonatkozó tanulmányát, amely súlyosan kifogásolja azt a neoliberális gazdaságot, amivel kapcsolatban Magyar Bálintnak nagyon pozitív megjegyzései voltak, ugyanakkor elfelejtette, hogy ő maga is ezt pártolta, és tette lehetővé a mostani helyzetet. Nem olvastam. De mit gondolsz, mit gondolsz arról, hogy vajon maga a kapitalizmus mennyire szabadon tud itt működni, illetve vagy működött valaha, tehát az embereknek van-e azzal kapcsolatos összehasonlítású alapjuk, amikor a korlátozott mértékét egybevettik annak a kiforrott formájával, vagy nem kiforrad, de másik válfajával? Igazából nem működött, és ö, nem is adtuk neki lehetőséget, hogy működjön. Igazából Magyarországon az intézmények... Ö, nem voltak soha igazából jók, hogy tökéletesek abból a szempontból, hogy, hogy a gazdasági növekedésnek, a tartós gazdasági növekedésnek a megfelelő intézményi hátterét megteremtsék, és az elmúlt években az a gazdasági és politikai intézményrendszer, az átalakulás, ami a gazdasági és politikai intézményekben történt, és ez nem csak olyan intézményt jelent, aminek van egy, aminek van egy helyes van előtt egy tábla, hanem, hanem átvitt értelemben is az intézményeket. Ezek olyan irányba mennek el, amelyek a tartós gazdasági növekedést, ami ugye magyarra lefordítva azt jelenti, hogy minél többen és minél jobban uh, minél többeknek minél jobban növekedjen a, az alá ezt nem teszik lehetővé. És ebből a szempontból uh, egy ilyen hullámasutat járt le az elmúlt. Hát mennyi? 45 évben. A... Ugorjuk át a TV2 történetét. A Teszakmáthoz közelebb áll a Szécsényi Bank és a Raiffeisen Bank érdekes egybefüggő története. Az, hogy ebben a bankban van 49%-os állami részvétel, annak hogy jön, jön el a jelentősége akkor, amikor az állam vagy töröcskei István úgy dönt, hogy megeszi a nála lényegesen nagyobb halat. Ebben több dolog van ebben a történetben, amiről lehetne beszélni. Ugye ez megint visszakerülünk oda, hogy state capture, tehát hogy csak azért alkottunk jogszabályokat, hogy... Jó, de a state capture hol jön be ebbe a történetbe? Mi az a szabály, aminek mentén, vagy aminek az árnyékában ez a történet most éppen folyik, publikusan vagy kevésbé? Ugye például az, hogy töröské István, amikor ugye az AKK-nak a vezetője lett, akkor módosult a törvény azért, hogy a Széchenyi Bankban előtt tulajdonát megtarthassa, ha jól tudom. Mert korábban erre nem volt lehetőség. Az AKK vezetőjének nem lehet itt ilyen irányú tulajdona. És az, ami most folyik, az mi? Hát az mi? Az ugyanegy. Ugyanennek a folyománya. Tehát ugye Magyarországon nem egy dolog történik, hanem egyszerre több meg egymás után, de ez, ez mind ugyanarról a történetről szól. Ez egy state capture-ről szól, illetve arról, hogy félig tudatosan, félig pedig a különböző erők hatásoknak az eredőjeként. Az intézményi rendszerben olyan változások történnek, amelyek a a, a, a nemzet jólétének a növekedését erősen gátolják. Ne kérdezz, hogy miért, de most az eszembe, hogy vajon pénteken együtt ebédelhetünk-e, vagy sem, mert Ígértem neked egy ebédet. Aztán meg kell a nap táromba, az... Nem lehet behajtani abba az utcába, ahol korábban be hajtani, és az ember parkolt, bár lehetséges, hogy el kell menni jobbra, is, vagy balra, és aztán lehet, de legutóbb, amikor arra jártam, akkor nem lehetett, és ez viszont összefüggő. De a, a beszélgetés végén megnézed? Meg, meg, meg. Összefüggésben van, hogy a Dunaplázában termékmegjelenítés viszont azért voltam, mert megnéztem a Wall Street a című filmet, ami nekem tetszett, Nemes Gábornak nem, ő egy fix beszélgető partjára. Most csak az a kérdés, hogy látta, e és hogy tetszett? Nem láttam, nekem a moziba járás az elég problémás most, ugye? A gyerek okán? Vagy a gyerekek okán? Igen, igen, igen. Hát a gyerekek valószínűleg nem, tehát a gyerekek számára ez azért lenne jó, mert szerintem egy fix helyet találná, ahol eloludnának jobb égatnának a Nikilaudás filmet néztük meg, mert azt semmi az semmi köze. Ez bejött? Kihagyni. Abszolút. Hát én Nikilauda rajongó vagyok, 13 éves koromot. Csak akkor mit gondolsz a Sumaher felépülési esélyeiről? Nem értek hozzá, remélem, hogy, hogy kárrendős károsodás nélkül megúszta, a várra. Valaki kohába tartanak, az nem véletlenül van úgy. De is azok közé tartozol, akik fejkamerával siélnek? Nem, viszont sisakkal sielek, most már én is, most második éve. Az előző témával összefüggésben mit gondolsz arról, hogy ez egy szintisztán közhangulatjavító döntése, hogy visszafizettetnek, vagy legalábbis kezdeményeznek olyan visszafizetést, amely az állami cégek vezetőinek jutalmával kapcsolatos, amely ugyan szerződésben rögzített, de olyan felháborító a magas összeg, hogyha az kiderül, akkor ugyanaz, aki adja hirtel rájön arra, hogy ezeket az összegeket, ezeket vissza kell adni, mert nem erkölcsös ezek megtartásra. Részben ja, ezeknek a <gül> az egy nehéz ügy, mert, mert valóban e, ilyenfajta pénzek kifizetése az nem az embernek szúrja a szemét, meg megkérdezi, hogy van-e mögött a teljesítmény, akkor Azt is tudni kell, hogy nagyon sok állami tulajdonú e, intézmény vagy vállalat, vagy nem, tehát, ez ugye mindenféle ilyesmi van. Ugye azért ezeknek a vezetésére nem árt, hogy olyan emberek vannak, akik értenek hozzá, ezek viszont egy versengő munkaerőpiacon vannak, tehát hogy, hogy valamilyen formában azért meg kell, kell gondolni azt is, hogy, hogy hogyan tudunk megfelelő embereket olyan helyre, olyan helyre ö, alkalmazni, amelyeknek a működése, működése fontos. Tehát, ennek kapcsán téged vala is ö, megkörnyékezett az államisféra, vagy te sose voltál állami szféra? nem voltam állami szféra, de volt ilyen környezés, hogy állami szférába menjek. De az én számomra az állami az nagyon-nagyon az, az távol van, hogyha nem ilyen üzleti jellegű környezetben dolgoznék, vagy fogok dolgozni valamikor, az inkább az oktatás lesz, nem az állami gazgatás. A csökkentésnek a görbéje, ha ezt egy grafikon nem néztük meg 49-kor, megnézhet, hogy 49-kor mennyi a hallgattak minket uh, interneten? Uh, a rezsicsökkentés görbéje az vajon tetőponton van, uh, vagy még felfelé megy, vagy lejjebb megy? A választások igen, ez, ez az intenzitás csak növekedni fog. És utána? Nem tudom, mi lesz. Azt se tudom, hogy aki döntést hoz most az tudja -e, hogy mit fog csinálni utána, ha már, ha még egyszerűen fog döntést hozni. 320? 320 volt a tetőponton, és ahol hanyadikak voltunk? Tehát volt egy felsorolás. Nincs? Uh... Az, hogy ez a mi gazdasági növekedésünkbe, illetőleg az infláció kialakulásában milyen mértékben játszik közre, az játék a számokkal? A rezsik. Csökkentés. Az inflációban inflációba jelentkezik, de, de az infláció nem azért alacsony, mert ez is csökkentés van, anélkül is alacsony lenne. Tehát ez inkább egy, át, egy átmeneti hatás. Gazdasági növekedésben több. Csatornán keresztül 6, de gondolom 9 óra, nem tudom hány perc van most, nem tudom ezt. Még fél perccel vagyunk 9 előtt. De rendben van, akkor ezt átveszük, akkor most légy szíves. a jövő héten azt éves néznek, hogy mit mutat a naptárad péntekről. Jó, jó, jó, vissza, beérek a helyemre most még itt az autóban itt sörgök, mert most értem be, akkor visszajelzem. Járom motorral? Aha, hogy ne fázok. Igen, igen. Tegnap elképesztő idő volt. Igen, megpusztultunk az üvegezett falu irodában, déli, déli, délre néző ablakokkal. Agoczi a mezőgazdaság miatt, amely a tavalyi évben a gazdasági növekedésnek jelentős faktora volt? Ebből a szempontból nem aggódom, mert nem hiszem, hogy ez a mezőgazdasági termelésnek a, a hatását azt túl kellene dimenzionálni, hiszen tudjuk azt, hogy ez, hogy milyen típusú. Növekedési számokat produkál a mezőgazdaság, és azt is tudjuk, hogy a gazdasági növekedést e, hogyan kell értelmezni. Jó, akkor várok egy Még egy utolsó kérdés. Magyarországon, de lehet, hogy máshol, de nekem itt vannak alapvető tapasztalataim. Én nem tartozom közé, de tudom, van egy nagyon sajátságos viszonyulás a Földhöz. Ebben benne van a mezőgazdaság, a kiskert, és benne van a szőlő. Te azok közé tartozol, akiknek már van ilyen, vagy úgy gondolod, hogy el fog jönni majd az a pillanat, amikor te is rájössz arra, hogy kell egy kiskert belejött, vagy a tartósa, vagy rövid ideig tartózkodsz, egy, egy szőlő, mert bort akarsz majd magadnak. Hova tartozol Péter? eli Péterrel beszélgettem, illetve beszélgetett, mert hogy a leg elején felejtettelek bemutatni. Hát mivel én sörunikumos vagyok, tehát én nekem maga a szőlő meg a bol az nem annyira érdekel. Uh, lehetséges, hogy majd az egy ilyen kis kert, ahol a fűnyírót lehet tologatni, és nézegetni, hogy hogyan nő a fű. Majd egyszer, majd, majd bejátszik, de még nem tartok ott. Nagyon szépen köszönöm, és várom a telefont. Oké, okay, Srendi. Boldog új évet. Boldog új éven. És most Közéleti Háttérmagazin magazin. Főszerkesztő Fiala János.